Bună ziua, sunt justițiarul Scoițiissimo și vă prezint în exclusivitate, după mulți ani de pribegie, pe legendarul Sauron Guzu, unul dintre pionierii Bosche Metalului. Sauron Guzu, sunt 3 ani de când ai părăsit lumea Bosche mai faci cartofi cu carbit? Uh, bună ziua, uh, da, deci uh, m-am retras din boschemetal pentru că am fost foarte dezamăgit de direcția în care se îndreaptă societatea. Și de anumite conflicte cu Saddam. Uh, și... Uh, da, uh, de fapt n-am făcut niciodată cartof cu Carvikie, sunt doar niște zvonuri lansate la adresa mea de către inamicul meu Saddam. Sauron, ce părere ai despre boschemeterul contemporan, despre formația Posada? Deci, uh, wow, nu mă așteptam la o semenea... Uh. O asemenea... De ce așa Sunt foarte surprins de performanța realizată de către confrații mei de la formația Posada. Nu mă așteptam la o asemenea performanță de, de la ei. Eu zic că se îndreaptă spre o direcție foarte bună. Cum vezi folosirea limbii române în bosche metal? Cred că este un gest foarte patriot. Deși nu multă lume va înțelege aceste, această melodie sau aceste versuri. Dar este un efort de partea lor pentru, și pentru țara. Te gândești să revii pe scena Boschie Da, este foarte probabil să mă întorc pe scena Boschie Foarte agresiv <laughs> și în față. Ne poți da mai multe detalii? Nu pot să vă răspund în detaliu, deși este un proiect secret, dar sper ca toamna să devină foarte public. Cum vezi situația politică actuală prin prisma revenirii tale în mișcarea bosche. Cel că după 20 de ani de guvernare coruptă, singura salvare a României este mișcarea bosche. Planuiesc să iau legătura cu vechi, camarazi, să arătăm, României, că există o alternativă. Cum vede Sauronguzul viitorul României? De păcate, în acest moment eu nu văd niciun viitor. În încheiere, Sauronguzul, vrei să le transmis ceva ascultătorilor? Să dăm